Tizenkilencedik fejezet Tizenöt perccel később épp csak rákanyarodtam az apám terebélyes fehér kastélyához vezető útra, és leparkoltam a fűszfalá, más jármű nem volt a láthatáron, mikor felhív Murphy? Mi történt Rics-el, lávügynök? kérdezi. Nem beszélek Rics Önt kérdeztem, nem Ricset? Itt nem biztonságos számára. Arra célosz, hogy ként mendez megölni őt? Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy felhoztam volna kén nevét, és őszintén szólva én vagyok az egyetlen, aki bele akar térdelni az ágyékába, és megnyomorgatni még párszor, mielőtt megismételném. Csendben marad. Láv ügynök. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy ez egy megrovás, azonban nem érzem mindazt a hajlandóságot, ami ahhoz kell, hogy jelenleg elfogadjam. Nem aludtam múlt éjjel, ez a megjegyzés volt a mai verzióm a kedvességre. Tegyen úgy, mintha fedet lenne, és a személy, akinek tetteti magát, kialudta magát, és vegyen fel egy jobb magatartást. Visszaszívok egy nagyokos választ, arról, hogy jobban szeretem, ha a szerepjátékom inkább gyönyörben végződik, és amelyet ez a beszélgetés nem ad meg. Megtörtént a konferencia hívás? Igen, megvolt, és Kén adott nekünk egy előnyt azzal, hogy keresetet nyújtott be a New Yorki rendőrség, és vele együtt a New York irodánk ellen, míg minket és magát kihagyta a képből. Ezáltal két lehetősége van. Átveszi a fennhatóságot ma, vagy ma hazajön, és hagyja, hadvegye vegye át az illetékességet a New York iroda. Nincs köztes út. Nincs plusz idő. Vannak függő ügyeim, amiket nem hagyhatok abba. Szükségem van a holnapra, hogy jól cselekedjek. Éjfélig kap időt, hogy elmondja, különben számítok arra, hogy holnap rajta lesz a visszafelé tartó gépen. Ne vitatkozzon, nem fog nyerni. Megértette? Mondja, hogy igen, igazgató úr. Vagy azt, hogy igen, fej, Vagy mondjon nemet. Úgy sem változtat semmin. Igen, igazgató úr. Vakkantom. Na behódulás. Ó, milyen édes ez. Jegyzi meg és leteszi. Elfintorodok és visszacsúsztatom a telefonom a blézerem zsebébe, kiszállok a kocsiból és áthaladok az udvaron, az ujjaim végig szántanak édesanyám borostyáján, amely a stukkó külső felszínén fut, ahogy elmegyek mellette. Más világ, Lailach. Suttogom, ismét megpróbálva rávenni magam arra, hogy azon a rövid ideig tartó mélyrehatók, Tett túli mentális zónában éljek. Egy tucatnyi kő mászok meg, hogy elérjem a széles verandát, ahol balról és jobbról két nehéz fahinta szék keretezi a bejáratot. Amint ott vagyok, az ajtókilincsért nyúlok, és remélem, hogy nincs bezárva, de megakadok, mikor nem mozdul. Megnyomom a csengőt. Egy orgonaszín bársony melegítőt, és mélyen kivágott pólót viselő huszonvalány éves csinos szőkeség nyitja ki az ajtót. Lájlá, üdvözöl. Ismersz engem? Te mérdek fotót láttam, Keti vagyok, az új házvezető. Házvezető, mondom majd megfulladva a röhögéstől, amit visszatartok. Nem kérdezem meg, mit foglal magába ez a munkaleírás. Állj félre! Az édesapja nincs itt. És? És én nem. Előre lépek és összeérnek a lábújaink, addig a pontig nyomulok, míg ösztönösen meghátrál. Belépek a félhold előcsarnokba és felé fordulok. Melleslek hol van Jennifer? Érdeklődöm arról a házvezetőről, aki megelőzte őt, és gyakorlatilag felnevelt engem is a bátyámat. Fogalmam sincs. Elment mire kezdtem. Jól van. Akkor csak várni fogok az apámra a másik szobában. Figyelmen kívül hagyom a közvetlen, előttem lévő lépcsősort, amely ugyanabból a szürke fából készült, mely a lábam alatt van, és jobbra vágok, besétálva édesapám irodájába. Megfordulok, keti pedig felém rohan. Sajnálom. Telefonálnom kell párat, és magányra van szükségem. FBI-os ügy. Becsukom a dupla szárnyú ajtót, és kulcsra zárom. Biztos, hogy csak pár percen van, mielőtt természetesen az apám parancsára átviharzik ide a bátyám, hogy eltávolítson természetesen, és sietek tovább, megkerülöm az apám nehéz mahagóni íróasztalát, és leülök. Tekintetem, felemelem a könyves polcokra, amelyek egy társalgót alkotnak, tele hatalmas, kényelmes bútorral, és bevillan az elmémbe egy kép, ahogy édesanyám olvasva összekuporodott az egyik székben, miközben édesapám dolgozott. Lerázom ezt, és a fiókért nyúlok, csak épp zárva találom. Jobban ismerve az apámat, mint ahogy a legtöbben gondolnák, felállok és a sarokban lévő bárhoz sétálok, kinyitom a bőrtokot, amiben egy flancos kupak van, és kiveszem, hogy kezembe vegyem a kulcsot. Visszatérve a dolgozó asztalhoz, kinyitom a fiókokat is, elkezdem átnézni az aktákat, a telefonomat használva arra, hogy fotókat készítsek a különböző pénzügyi tranzakciókról, kereskedők szerződéseiről és kb. bármiről, amit majd részletesebben akarok elemezni. Még az összes olyan névjegykártyáról is csinálok fotót, amit betömött a legfelső fiókba, és arról a néhány számról is, amit egy jegyzettömbre firkált. Húsz perc múlva tudom, hogy már eléggé kockáztattam a szerencsémet, Bezárom a dolgozóasztalt, és visszateszem a kulcsot a bárnál lévő bőrtokba. Éppen távozni készülök, de a bárban ülő 40 valahány éves kótviszki megfelel a célnak a reggel hátra levő részére. Magamhoz veszem, és az ajtó felé tartok. Kéti a lépcsőkön ül, és felpattan, mikor kilépek. Közvetlenül édesanyám könycsepp csillárja alatt helyezkedik el, amely személyes okokból zavar engem, melyek valószínűleg nem a helyén valóak és nevetségesek. Sok más dolgom van, ami miatt aggódhatok azon kívül, hogy dönt meg az apám a dolgozó asztalán. Elsétálok mellette és kilépek az ajtón, behúzva azt magam mögött. Lesietek a lépcsőn, és a járda felé fordulok, csak azért, hogy ott találjam magát a milliárdos segfejet, púcsert felém sétálva, jaguárroadsztere egy ócska kölcsönzői kocsim mellett parkolt le. Laila köszönt önelégült képpel, ami arra késztet, hogy húzzak be neki egyet. Pócser! mondom, tengerészkék öltönye tökéletesen illik, karcsú alakjára, lakjára, őszhaja lakkal mozdulatlanná rögzítve. Tudja, mit mondanak az olyan tökéletes öltönyökről, mint a magáé? Azt kívánják, bárcsak megengedhetnének maguknak egyet. Pénzes gangster, közlöm. Legalábbis így hívjuk a magafajta embereket az ügynökségnél. Maga fajta emberek? Mint Kén Mendez? Kén nem olyan gyengéd, mint a maga fajtája. Ezt tudja. Miért van itt? Édesapád itt hagyott egy aktát, amire szüksége van a mai jótékonysági árveréshez, és elfoglalta a beszédére való felkészüléssel. csatlakozó hozzánk? Mivel nem hívtak meg, és mivel holtestekkel, meg pénzes gengszterekkel kell küzdenem, nem. Elindulok, hogy kikerüljem. Elém lép. Mi az ott téged ide, Lailah? Meg akartam hemperegni a régi ágyamban, és megtudni vajon érzeme édesanyám parfümjét. Emlékszik rá, ugye? Összeszűkülnek a szemei. Igen, emlékszem. Jobban hasonlítasz rá, mint ahogy tudatában voltam. Félre kellene állnia? Mondom. Természetesen. Elfordul, hogy elengedjen, és a kocsimhoz sétálok, érezve, ahogy az úton figyeli minden lépésem. Kinyitom az ajtót, és megfordulok, a járda közepén állva találom őt, és csak bámórám. Elfelejtettem, szólalok meg. Ezért is jöttem. Felemelem az üveget. Az apám tartozott nekem ezzel. Az egy drága üveg skót whisky. miért tartozna neked azzal? Mert összeállt magával, de ez csupán tompítani fogja. A fájdalom azonnal visszatér reggel. Bemászom a kocsiba, bezárom magam, és elhúzok a francba. Nem könnyű szívességeket kérni, mikor olyan kurvaként érzem magam, aki nem bánná, ha lenne a kezében egy bészbólütő, ugyanis a fegyverem egy kicsit túl extrém lenne, emiatt bukkanok fel Lukasz ajtajánál ajándékokkal a kezemben. Megnyomom a csengőt, és körülbelül 30 másodpercig várok, hogy válaszoljon, mielőtt elkezdek kopogtatni. Feltépi az ajtót, kisiskolás, tarzanos sármia ma teljes erejében van, kiteljesítve egy napégéssel keresztül az orrán, egy kényelmes fehér pólóval és szakadt farmerrel. Jó lehet dolgozni otthonról és befektetési ügyekkel foglalkozni, vagy akármit is csinálsz. Jegyzem meg. Vagy akármit is csinálok? Csattam fel. Marhasok pénzt termelek a város nagy részének, és azon túl. Igen, pénz, marhasok. Feltartom a skót viszkit, de nem engedem, hogy a teljes üveget lássa, és felé lépek. Ajándékokat hozok, vagyis egy ajándékot. Elhátrál és engedi, hadlépjekbe, én pedig megállok vele szemben az előszobában. Ez egy nagyon jó ajándék, mondom, bemutatva az üveg előső oldalát. Lepillant rá. Szentséges szar! 40 éves single-mailt hoztál nekem, egy 15 ezer dolláros skót whiskyt. Aha, mondom, lesétálva a folyosón. Hoztam magunknak skót viszkit. Bezáródik mögöttem az ajtó. – Azt akarod, hogy ássak el egy testet? – szól utánam, ahogy belépek az ablakok keretezte nappaliba, a függönyök el vannak húzva, hogy megmutassák a masszív tojás alakú medencét. A sarokban lévő fehér műmárvány bárfelé tartok, megfogok két kristálypoharat, és megfordulok, hogy ránézzek. – Kéntemeti el a testeimet. – merem kijelenteni, csatlakozva hozzá a füstszürke kanapén, és letéve a helyszínelő táskám a földre. Igaz, mondja, miközben leteszem a poharakat, ő pedig kinyitja az üveget. Hogy felejthettem elként? A szemét láda, aki nem engedi, hogy velem randíz. Megtölti a poharainkat. Az unoka testvérem vagy? Áj, megint ezt csináljuk? Kérdezi, visszacsavarva az üvegre a kupakot. Házasság által. Igen, nos, az emberek randíznak, kúrnak és gyűlölik egymást. Nekünk lehetőségünk van örökké szeretni egymást. Átadom neki a poharát, és felveszem az enyémet, kocintásra ajánlva. A szerelemre és az unoka testvérekre. A dugásra, a gyűlöletre és a békülésre, mondja a poharammal kocintva. Sajnos más emberekkel. Hivatalosan is feladom, kuzin. Végre! Mondom, és mindketten iszunk, megízlejük a tölgyfa füstös ízű melegségét, ledöntöm az enyémet. Mondd, hogy nem csak úgy ledöntöttél egy 40 éves skótviszkit, szólal meg, ízlelgetned kellene. Megízleltem egy kortyot, visszasüllyedek a kanapéba, és megfogok egy párnát. És kb. két órát aludtam, kurvátlanítanom kell magam. Felnevetek, az ital szétáradva bennem átmelengeti a végtagjaimat. Kurvátlanítani? Megállítani a kurvát? Bárhogy is akarod hívni. Mindig egy kurva vagy, mondja visszasüllyedve, és mellettem heverészve, puhara a kezében van. De furcsán bájosan. Á, kuzin, olyan édes vagy. Kortyol egyet. Ez egy rohadt jó viszki. Honnan szerezted? Elhoztam az apámtól. Felnevet. Mint ahogy mondtam, furcsán bájosan. Átadja nekem a poharát, és kortyolok egyet, mielőtt visszaadom neki. Az utóbbi két napban sokszor eszembe jutott édesanyám, ismerembe. Vele kapcsolatban mi? Nyilván amellett, hogy kurvára hiányolod. Mindig különösnek tartottam, hogy a te apád és az én anyám azon a gépen volt, amikor lezuant, kettesben. Bevillan a bátyám állítása egy viszonyról. Gondolod? Igen, igaz. Mi igaz? Légy egyértelmű. Viszonyuk volt. Felülök és felé fordulok. Biztos vagy benne? Te nem? Kortyul egyet a viszkijéből, de nem ül fel. Nem, nem akarom elhinni. Hallak, az, hogy szülők dugnak más szülőket, a pokolba küldi az egész tündérmeseszerű boldog családi szarságot. És vissza. De igaz. Hallottam őket beszélgetni, és az egy volt azok közül a szeszélyes, forró, égeti a füleimet, mert ez az apám és a te anyát fajta beszélgetésekből. Bassza meg! Milyen régóta folyt ez, és az unokatesóm nem mondta el nekem? Egy évről tudok, de meglehetősen biztos vagyok benne, hogy régebb óta. Az apám tudta? Fogalmam sincs, mondja. Mi a francért nem mondtad el nekem? Követelem. Jogi iskolában voltál, mérföldekkel arrébb, és mit tettél volna? Felnőttek voltak, francba, még mindig úgy beszélek, mint ha élnének. De nem élnek, gondolom. Most pedig egy igazságszolgáltatásbeli tisztviselő vagyok, aki most már gyilkosságot gyanít, és túlságosan jól tudom, hogy ilyenkor az otthonhoz közel keresgélsz, először a háztartásnál, különösen mikor lelepleződik egy viszony. Ebben az esetben ez az apámat jelenti.